Євген Гуцало Коляда Видавництво «Молодь» Київ, 1986 рік Читає Лариса Оксенчук Тітонька Анна Пігота про всіх знає все і про якого-небудь заморського імперіаліста можу розказати так, наче про старого діда, з яким ще за молодості пасла худобу в полі а вже для того сільського довгожителя не пошкодувати такого мальовничого слова, що видався б свідок її відшумілої молодості ще страшнішим від заморського імперіаліста. Думаєте, погода винна? Чи винне радіо, що набалакує на погоду? Навіть не винні оті, що в космос літають і небо довбудь, бо ниньки продовбали, а завтра само залаталося. А винен глухий Микита, о, бачите, як буває. Винен якийсь один чоловік, ну, глухий Микита, а небо карає всеньке село і мене грішну. Має зло на глухого Микиту, бо перемудрував їй іще влітку грубу. Перемудрував і перемурував не тільки за гроші, а й за кілька мого речів». Здається, не повинно б куріти, коли так щедро замогоричено, а грубка курить. Ні в кого в селі дим на хату не суне, а в тітонькій піхоти суне. А що небо все бачить і все знає, то не може не покарати глухого Микиту за недбалу роботу. І так тяжко небо карає, що всі мучаться, бо як не мучитися, коли з осені, як зарядили дощі... Той досі. Ледь вивезли з полів цукрові буряки на завод, а на твариницьких фермах щокоїться, а на пташнику дороги в чорноземних полях розгрузли, що й на тракторі не доберешся до скирти, аби привезти соломи. Годилося б і склад мінеральних добрив підремонтувати, бо пропадають добрива, розтікаються, шкоди завдають, але ж не года. Плаче небо, плачуть поля, плаче далина. Тож хіба людська душа не зажуриться за сонцем, за снігом та морозною зимою? Хіба людська душа не заплаче разом із далиною, із полями, з небом? Невже й Новий рік навідається без морозу та без снігу, в холодних сльозах? Та не хочемо такого новоріччя. Нехай припізниться в дорозі на день, а то й на тиждень, зато прийде з такими гостинцями, як і спокон віку на нашій землі водиться. Хай завітає зі сніжком лапатим, і з вітерцем сивим, і з заметами пухкими, з морозцем весело скрипучим, і з нічними зірками на наколющено-крижаними» а як тільки глухий муровщик Микита, якимось чином прочувши про свою велику провину перед небом, таки завернув до хати тітоньки піхоти, таки помудрував над грубою, що груба перестала куріти димом, і таки вкотре випив добрячий могорич у злоязикої господині, якось непомітно так посухішало повітря, подаленіли і полегшали хмари над землею. Відсунулися від села темні обрії, прибуло холоду, від якого стужавіло багно, і потвердішали стежки та дороги, і нарешті закружляли перші білі мухи. Поростило небо оту глуху тетерю, сама до себе озвалася тітонька піхота, дивлячись у вікно і в'яжучи дерев'яними шпицями вув'яні панчохи на зиму. Перші білі мухи спочатку танули і меркли на землі, не в змозі здолати багно, яке зголодніло-ковтало їх. Та скоро білих мух побільшало, сипнуло як із рукава, чорна земля забіліла тонкотканними полотнами якоїсь надзвичайно вправної роботи і посвітлішала на змученому виду. Ось-ось, уже збираючись усміхнутися, від давно очікуваної радості. Сипало і сипало снігом, і вже надвечір'я чорне злиця, як вівчар, підступало до села наче у вовняному кожусі, накинутому на опашки, розвіяваному вітром.